Saúdos de Tania Alonso Todos os lunes a esta hora é tempo de facer un percorrido polas parroquias do Porriño Por aquí, pola radio municipal xa pasaron veciños de seis das sete parroquias nesta primeira volta E hoxe é a quenda de Atios Ainda que recordamos que tamén temos que falar do barrio de Carracido E que volveremos facernos percorridos polas parroquias das que xa falamos Como dicía o é o turno de Atios, e poisto temos conosco o presidente da Asociación Os Penediños, que é Pachi Olla. Bós días, Pachi. Hola, bós días. E tamén temos conosco a vice vicepresidenta, que é Hilaria Brito. Bós días, Hilaria. Hola, bós días, Tania. Vimos aquí a falar da parroquia de Atios e a pregunta, que fago sempre o principio para todos que venen aquí, e cale a vosa vinculación ca parroquia. Comezamos contigo, Pachi. Bueno, eu son nativo de Atios, hai 33 anos... Estou no barrio dos galegos, e sempre estuve relacionado con a nosa parroquia e, bueno, agora, pois, cos anos, tal vez, un pouco máis involucrado para que vayan adiante estas costumes e, e non se perda nunca as tradicións. En no teu caso, Hilaria? Pois, eu levo vivindo en atios 11 anos, non son nativa daí, pero si son de atios de corazón Estou vinculada á Caso Asociación Cultural de los Penediños e tamén co Club de Fútbol. En outras ocasións colaborei tamén con comisións de festas. Estou moi contenta de estar en Atios. Entón, xa pregunta que faco tamén sempre, eh, que tal se vive na parroquia? Neste caso, creo que está bastante contentos. Bueno, a nosa parroquia mmm, vívese bastante ben, eh, lógicamente sempre se pode facer melloras, Pero sí que é certo que, bueno, que vivimos conservando tradicións de festas como é San Benito e, eh, por exemplo, a guía, que eu creo que fan que a mocidade pois tamén este contenta. Tamén temos o Rancho de Reis, temos o fútbol, que, por certo, é unha das actividades que está funcionando moi ben. Eh, en Atios podes decir que se vive moi ben. Sí, falaremos de todas esas actividades que acabas de nomear, pero antes quero falar dos lugares de interese de Atios. Cales destacaríades e por qué? Ben, pois en Atios como lugares de intereses Se queremos convivir ca natureza Podemos facer un longo percorrido Desde a igrexa, polos muiños do Castro Ata a Beiguinha Onde se fai a festa da árbore todos os anos Només de xuño Onde colabora toda a parroquia, a xunta de montes E sobre todo os nenos do colesio de Atios E logo seguindo máis arriba Temos a Sinsuas que é un espazo natural Moi bonito Desde ali divísase parte do concello do Porriño E... Temos moitas máis penedos, fontes e, sobre todo, contacto coa natureza. Ilaria, que é da Festa da Árbore? Pois a Festa da Árbore é unha festa que organiza a Xunta de Montes todos os anos. celébrase primeramente unha misa e logo pois, hai actuacións de grupos de, de gaiteiros, os penediños ou de xarangas, como pode ser tamén os lagaretas de, de atios, e logo faixe unha comida, uns petiscos para todos, soben as familias. E despois, pola tarde, pois hai, sobre todo, pois, xogos populares mm. Tedes, ademais, Pachi, outras festas, cales son? Pois en Atios facemos a festa en honora a San Benito eh, bueno, É unha festa que vais facendo cada ano a través dun barrio Somos cinco barrios E eh, hai dous que os fan cada oito eh, Son, por exemplo, Vila Fría, Galegos Torre, Albarín, Cobelo e Rocha E tamén facemos a vixen da guía que ten a súa capilla na carretera por Riño Tui. E bueno, esa sí que é unha festa pois que tal vez um, teña outra dimensión porque está máis cerca do Concello, e porque bueno, e, é unha festa que se ten moita, moita devoción. E tamén, con, tamén ten o que a procesión que ven dende a iglesia con diferentes santos é unha romería moi moi bonita. E falando de festas, hai que falar da rondalla de atios Que cosecha éxitos, aí para onde vai? Pois si, sí, a rondalla de atios tamén leva moitos anos funcionando Sobre todo ten un número de participantes moi alto E si, sí, como ti ben dices, leva cosechando moitos éxitos Este ano tamén a temos aí en marcha E tamén esperamos que, que teña un bom resultado Eh, falando agora do deporte en Atios Creo que en este caso tedios que falar mellor ti e eh, Hilaria Porque está relacionada co equipo de fútbol de Atios Contame, caleto vinculación vinculación, eh, como vai este equipo? Pois ben, o club de fútbol de Atios ten moita, moita historia xa Pero desde logo creo que está agora mesmo no seu punto máis alto Porque ten un equipo de preferente, de aficionados xa En preferente, aparte diso, pois ten como nove equipos máis de aficionados, B, xuvenís, dous equipos de cadetes, infantís, alevín, dous equipos de benxamíns, prebenxamíns e ten tamén equipos na diputación como son os minis e os chamados viverons, o sea que agora mesmo temos unha canteira de nenos moi ampla. Ti sí, esa secretario do club, non? Si, sí, eu dende 3 anos estou aí colaborando co club como secretario, pero desde logo que o traballo máis Destacado eu de todos o, De todo Adireti, en conxunto Pachi, creo que ti querías destacar Esa pista de cars que te desen atios Si sí. Bueno, a nosa pista de cars que temos aí É algo que se debe bueno, pois potenciar Porque sobre todo pois hai Para cada usano nos fixe un cambio de pista Donde temos unha pista bastante máis grande É algo que, que, bueno, que ten moita saída E que temos a sorte de tela aquí en Atios, no Concello do Porriño E tal vez sea a única pista de competición que hai en toda a provincia Entón, pois, si sí, nos gustaría destacar E, sobre todo, pois, invitar a todo a xente que nos poida oír A que prove en algún momento a facer ese deporte A probar os cars, porque vale moita pena uh -huh. E falando da asociación Os Penediños Que vos levades como presidente e vicepresidenta Que actividades desenvolvedes? Bueno, pois eh, na asociación cultural hai diferentes actividades que se veñn facendo ao longo destes anos eh, Pois as actividades que realizamos son por exemplo o grupo da coral que é unha coral que bueno, que tamén ten o seu pretio naceu no ano 1998 debutou na televisión de galicia e bueno, e agora últimamente, pois vai facendo diferentes actuacións tú en Asturias en Portugal e ao longo da, do que de Galicia pois vai actuando por diferentes sitios estes últimos... Hai dúas semanas, tamén Tuveron unha atuación moi importante Colaborando co, co, co Cuarto certamen de Corais Da Deputación de Pontevedra Que se celebrou no auditorio de José Peña En Cambados E bueno, que estuvo moi ben e que, e que Ten moito éxito tamén uh -huh. E tedes algunha actividade programada Nas vindeiras datas, o ProNadal? Cara Coral, pois eh, Agora mesmo eh, teñen unha atuación Me parece que o XIX en Porriño E tamén teñen en CANS En canto da asociación en Xeral Agora cara ao Nadal pois, vamos a traballar eh, no tema dos rapaces Vais a traballar o tema de Papa Noel, o Rancho de Reis Que temos a visita da, da rondalla de Pontellas E despois tamén teremos en colaboración co Concello eh, nas carrozas de, de Reis en Porriño Hilaria, non sei se queres engadir algo sobre as actividades da, da Asociación Os Penediños. Si, sí, quero engadir que en colaboración co Concello pois, hai diversas actividades como memoria, sinasia, arte floral, pilates, aeróbic. Eh, en concreto, pois polos Penediños temos o grupo de playback, e eh, temos tamén un grupo de, de baile que está formado tanto por gaiteiros, xa adultos, eh, gaiteiros tamén pequenos que acabanse de estrear algúns deles este Esta fin de semana pasada No mes cultural que tivemos ali Temos un grupo novo tamén de cantareiras E logo está o grupo de baile de adultos e de infantil eh, Bueno, se me permites es que era facer un chamamento Que bueno, é un grupo que agora mesmo ten sobre 30 componentes Pero se estamos necesitados sobre todo de homes bailarins sí. si Se queren apuntar á música pois tradicional e baile galego Pois pues que nos acompañen alí. Todos os vendres hai ensaio de 7 a 11 da tarde no Centro Cultural Así en xeral, como describirías esa participación dos veciños de Atios nestas actividades? Bueno, a participación está sendo bastante exitosa eh, Estas actividades, como comentaba a compañera Hilaria Designasia, eh, aeróbic, etc. Eh, empezaron no mes de setembro E eh, si sí que están tendo moita afluencia e Logo, en relación, por exemplo, pues, o que é a coral O grupo de playback e o grupo folclórico están funcionando bastante ben. A asistencia da xente da nosa parroquia é bastante xeral pero sí que bueno, como dice ilaria pois o ter novos incorporacións sempre nos pode ayudar a, a ter unha serie de grupos que, que, que poden traballar a outro nivel e que poden ter pois esas actuacións un poquiño máis apetitosas. E outra característica de Atios son as súas canteiras como están a funcionar? Bueno, o tema das canteiras en Atios eh, Están funcionando, como sabemos agora O sector da pedra nestes momentos que vivimos Están un pouco máis baixo E tal vez eh, non teñan actividade Que viñan realizando estes últimos anos Pero sí que é certo que a través De, de asociación de afectados pola, Polas canteiras e eh, Concello e todos estes medios que se poseron en marcha As canteiras siguen funcionando E os veciños tal vez estemos Un pouquinho menos afectados En base ao que eran os disparos E, bueno, todo ese tipo de cousas que producían algún tipo de, de molestia veciñal. Siguen funcionando, parece nos que vai bastante mellor, de feito, eu estes últimos días di unha volta polas canteiras e se han aterrado algunhas que xa estaban no seu fondo de explotación e podese dicir que a satisfacción en torno á actividade das canteiras pola parroquia é boa. Entón, esas molestias que se aconsexenaban os veciños xa están máis ou menos solventadas? Supoño que eso tendría que decirlo esta asociación que se dedica a asociación de afectados, pero bueno, eh, alguna mellorada se ve que, que vai habendo, sempre uh -huh. se pode mellorar. E falando de melloras, non sei se considerades, tanto Hilaria como Pachi, que en Atios deberían haber outras iniciativas ou melloras en certos aspectos para, para a parroquia. Bueno, eh, en Atios, como en todas as parroquias, sempre hai cousas que, que deben levar cambios e que se deben, sobre todo, actualizar Non se estas últimas eleccións, en estes últimos pois, reunións que se van tendo, o que demandamos en Atios, sobre todo, pois que se poida mellorar un pouquinho as entradas á parroquia Eh, tamén nos gustaría destacar que a zona dos contenedores pois deberían estar máis señalizadas, máis recollidas de maneira que esos contenedores de vidrio, papel, etc non estean tan metidos na carretera eh, tamén é certo que temos unha escola bella que é a Escola do Covelo que, bueno, que está en marcha para poder realizar unha, unha obra que a necesita E sí si que hai diferentes melloras que se poden realizar na nosa parroquia. A Xunta de Montes ten previsto realizar unha obra na Casa Cultural, esperemos que ao longo deste 2012 se poida realizar tal actividade, e, e bueno, xa sería un punto hacia diante. área creo que querías engadir algo máis. Pois, pues, eu queria engadir que Atios ten un edificio, unha construcción que é a Casa Cultural que moi grande, é que a van agora van a preparar un pouco e a demanda máis urgente que o reclamo para li é unha biblioteca e un centro, unha sala dondos os rapazas poidan ir a consultar en internet e a facer os seus traballos para o instituto, universidade e colesios en que teñan que baixar o purriño ou que os seus pais teñan que tener internet na casa. Este é unha demanda que se repite nas diferentes parroquias. Esta necesidade que teñen moito xente nova, moitos escolares, de acudir ao centro para realizar actividades educativas ou de lecer. Non sei se quere desengadir tanto Pachi como Hilaria algo máis sobre a parroquia en calquera, en calquera aspecto. Bueno, eh, nada, un pouco Pois realzar o que dixo Hilaria facer ese chamamento para todas as actividades que temos Se a xente lle gusta Quere velas eh, pois Os venres, por exemplo, se faiese Sobre o tema de folclórico Poden ver, pasar a ver os ensaios eh, Decir que a asociación cultural Está totalmente A disposición dos veciños de eh, Todos os cidadanes deste concello E, eh, bueno eh, Pouco máis en a <risas> Algo máis antes de rematar, Hilaria Pois non, en realidad, enxerxe xente de Atios que é estupenda e que colabore con nos que vale a pena Si, queres a venga, vive... bueno, da, algo máis? Sobre todo, dar las gracias a todas as persoas que se están colaborando nestas actividades Aos rapaces máis novos, aos que están en todo, aos maiores A xente que ven tamén, que colaborou moi ben durante este mes de novembro co mes Cultural que realizamos, onde hubo diferentes eventos Como foron concertos de coral, concertos de playback, hubo teatro Eh, Algúnas cousas máis E eh, tamén pois, eh, dar as grazas a toda a parroquia E pedir que, que sigamos con este nivel de asistencia E de, e de colaboración Pois nós tamén vos damos gracias a vos A Pachi e a Hilaria Presidente, vicepresidenta Da Asociación Cultural dos Penediños de Atios Para chegarnos mellor, máis datos E máis información sobre esta parroquia Pois nada, moitas gracias E nos volvemos o próximo lunes con máis parroquias